Di nuovo buonasera e buon ascolto, Entropia Massima. La puntata di oggi torna a parlare di economia con Alberto Castagnola a cui do subito la parola. Bene, questa sera sarà l'atmosfera elettorale sarà. come dire, la pioggia e il freddo. Ho pensato di fare una cosa un po' diversa dal solito, cioè di uscire dal meccanismo delle analisi. utili, fondamentali, assolutamente necessarie, e eh, provare a parlare di proposte. In particolare, i primi dati che si cominciano a avere dal... vorrei chiarire bene una cosa. I primi dati, per collegare a quello che abbiamo già detto, alle analisi fatte nei giorni scorsi, e i dati mi sembra che ah, vadano in questa direzione, Ci sarà una fase di instabilità, cioè di non possibilità per un governo decente di funzionare in maniera sufficientemente efficiente. Allora, questo significa, dall'altra parte, che in, la, la crisi non sarà affrontata nei termini in cui dovrebbe essere affrontata e quindi continueremo ad accumulare disoccupazioni o comunque... Nessuno poi si pone il problema, oggi, come è oggi, che come si fa a riassorbire 48 milioni di disoccupati a scala dei paesi occidentali, eh, che tipo di ripresa ci dovrebbe essere, cioè neanche delle percentuali cinesi che eh, chiederebbero almeno alcuni anni. E invece noi siamo lontani da questo tipo di ipotesi. allora La mia immaginazione si è scatenata negli ultimi mesi, sto elaborando un testo eh, che parla di una iniziativa di movimento, quindi al di fuori delle attività statuali, vorrei essere molto chiaro su questo, e per la creazione di posti di lavoro. Questo mi sembra, quindi, è un obiettivo assolutamente inedito, nel senso che non abbiamo mai fatto operazioni di questo genere, E soprattutto la scala alla quale bisogna operare è del tutto nuova, nel senso che è una sperimentazione originale, innovativa, che però è, secondo me, matura, cioè deve essere messa in, pia in pratica. Questo, quindi, eh, chiedo agli ascoltatori una disponibilità all'immaginazione, no? E soprattutto... di fare attenzione di non giudicarla con i criteri del sistema capitalistico perché eh, sennò no non, non ci capiamo. Questo è un discorso diverso che segue quindi delle logiche completamente innovative originali. e originali. Io sono molto curioso perché volevo specificare che Alberto non mi ha anticipato nulla, quindi ne so quanto voi. <ride> no, invece tu fai fammi subito un po' di domande, di contraddizioni perché ovviamente i problemi ce ne sono e bisognerà farne emergere. Allora, la questione è la seguente. È pensabile che una serie di eh, attività, quindi attenzione, non lavori immediatamente retribuiti, ma attività, possano essere svolte a livello dei piccoli paesi, dei comuni, cioè a livello assolutamente di base, ma di una base diffusa. In maniera da cominciare a preparare delle persone che siano poi in grado di entrare nel mondo del lavoro, diciamo, quello tradizionale e via dicendo. Però svolgendo nel frattempo delle attività assolutamente utili, delle attività assolutamente urgenti, delle attività che dovrebbero in qualche modo bloccare il degrado che continua a colpire le coste, le colline, le strade. No? L'esempio ultimo di Catania è eh, agghiacciante da questo punto di vista. La, lo spunto è stata un'iniziativa che è stata presa da un comune, ha funzionato perfettamente, su nel nord Italia, credo che si chiami Palmanova o qualcosa del genere, però non ha importanza. E il sindaco si trovava tutta una serie di spalti, di mura antiche della città, completamente coperti da rovi, eccetera, cioè completamente pronti a diventare una specie di discarica. E un bel giorno ha convocato la popolazione e ha detto che è disposto a lavorare per pulire il tutto. Noi non abbiamo soldi, possiamo solo investire, per delle palle, qualche attrezzo necessario e possiamo coordinare il lavoro di tutti quanti. Se c'è qualcuno disponibile domenica mattina ci vediamo, eccetera, eccetera. La popolazione ha risposto e a questo punto il paese è diventato un'altra cosa. Cioè è stato, sono stati realizzati una serie di lavori che in, erano assolutamente giudicati non economici, ma non economici secondo la logica del capitale e della spesa pubblica e che invece eh, era necessario fare. E la popolazione si è trovata improvvisamente a vivere in un posto completamente diverso da quello precedente. Allora è pensabile di eh, ampliare questo tipo di... iniziativa cioè di farla diventare un modo di convivere un modo di collaborare intanto vorrei fare alcuni riferimenti prima di parlare dei settori nei quali si può intervenire sono più di 20 quindi poi ne facciamo un elenco e proviamo a fare degli esempi però la cosa importante sarebbe capire chi è che dovrebbe lavorare allora intanto Pensiamo ai disoccupati in cassa integrazione, non penso, io sono cosciente del fatto che gran parte di queste persone eh, sono in una situazione instabile, cercano altri lavori, eh, cercano di occupazioni a qualunque condizione pur di integrare lo stipendio e soprattutto sono molto preoccupate per l'immediato futuro, cioè al termine della cassa integrazione con tutte le proroghe previste. Però, pensiamo, non so, 5%, 10% di queste persone che destinano non tutto il loro tempo, ma una parte del loro tempo e che, e viceversa, hanno tutte quante una capacità professionale a tutti i livelli e quindi possono metterla a disposizione del loro paese di origine o del paese di accoglienza. Eh, tutti i ragazzi giovani che non hanno nessuna esperienza di lavoro Siamo al 37% la percentuale, cioè più di un terzo. Di disoccupati. Sì, quelli che in cerca, diciamo disoccupati in cerca di primo lavoro. Sì, sap sapendo che le statistiche contano come occupati anche quelli che lavorano pochi giorni e al mese. E sono ufficiali, no? quindi negano tutte le altre fenomeni. Eccetera. e Quindi il problema... Sarebbe come già si vede, si, posso, si potrebbe delineare, no un ruolo di maestri, tecnici, di, di, infatti da operai o lavoratori in genere. Ma pensate anche a un amministrativo che sia stato messo in cassa integrazione e che abbia voglia almeno di parlare con 10 ragazzi per un certo numero di ore durante la sera. Però non in astratto, su progetti concreti. E qui dovrebbe... Funzionare la mobilitazione locale, no? cioè ogni zona, ogni paese, ogni, se volete anche più paesi messi insieme, ma questo già è un secondo livello di organizzazione, dovrebbero cominciare a vedere di quali lavori avrebbe bisogno la loro comunità. Quindi in sostanza se una comunità è minacciata da una frana, dovrebbe essere visitata, guardata, controllata. se ci sono rischi di eh, diciamo, alluvioni o comunque di espansione dell'acqua non controllata eh, saperlo in anticipo e quindi fare il progetto per la canalizzazione di quest'acqua eliminando talvolta alcuni canali che poi sono quelli che costringono diciamo le fiumane a diventare dei torrenti impetuosi e distruttivi e via dicendo quindi pensiamo a tutto il patrimonio archeologico che sta in via di deterioramento ogni anno più o meno da secondo le statistiche della guardia di finanza 6.000 pezzi di patrimonio archeologico escono clandestinamente dall'italia ma è facile perché se si va in giro lo sappiamo tutti cioè i musei sono pieni di queste cose nessun, tutti i privati sono in grado di accedere a questi stupendi oggetti, però non c'è nessuna maniera, nessuna possibilità di metterli, non so, in un museo comunale o di salvaguardarli con delle misure che non siano il, il grande restauro o il, il grande scavo archeologico che dura alcuni anni. Allora, pensando quindi a delle opere non particolarmente impegnative dal punto di vista tecnico, pensando però che contemporaneamente sono un primo lavoro, sono esperienza di lavoro e quindi e poi si potrebbe pensare a tutta una serie di cose tipo, non so, tutti quelli che hanno lavorato in, questo, in queste iniziative per più di un certo periodo di tempo potrebbero avere una tessera, una carta, un documento, un certificato, cioè un qual, una qualche prova che possa servire poi... Per trovare un lavoro diciamo, a condizioni normali, questa è l'ipotesi, non so se sono stato abbastanza chiaro, però sì, sì. No, l'ipotesi è, è molto chiara. E, io la prima cosa che mi viene in mente in positivo è che eh, è vero, chi, chi lavorerebbe in questi progetti non ci ricaverebbe un euro. Ma in realtà le amministrazioni locali e, e magari anche dei. degli imprenditori privati di buona volontà, perché no potrebbero fornire dei servizi o dei prodotti gratuiti a questi lavoratori, quindi senza diciamo un esborso diretto, ma che ne so, dalla cosa più semplice come una tessera di trasporto gratuito per, per chi ha fatto questo lavoro, a una fornitura anche in termini di cibo, di, di una fornitura alimentare, quindi in realtà anche senza dei finanziamenti statali, anche certo. senza gli investimenti, è possibile dare pure un, una contropartita concreta a chi, a chi fa questo lavoro, no? Assolutamente sì. Eh... e ce ne sono diverse di formule che si potrebbero attivare eh, trasporti, potrebbero essere ma anche non so un corso di formazione organizzato dal comune pagando gli insegnanti, ma mentre è gratis per quelli che partecipano. Io ho già in mente, non so, tutta la parte rimboschimento, riforestazione. Sono tutti lavori che possono essere fatti da persone in normali condizioni fisiche. Eh, però i risultati potrebbero essere stupendi nel senso nel giro di pochissimi mesi o di un, un anno eh, uno cambierebbe, cambierebbe praticamente la condizione ambientale di tutta la zona e quindi a quel punto potrebbero diventare, cambiare le condizioni per il, eh, diciamo, il turismo un turismo leggero, un turismo diciamo, responsabile quindi che vada a vedere come si può modificare un quadro ambientale invece di danneggiarlo gravemente. Sempre ritornando ai comuni, ci sono un sacco di comuni abbandonati in Italia, ma proprio tanti eh, pensate se si potessero fare dei lavori per riattare una parte di queste abitazioni e poi metterle a disposizione per una vacanza gratuita di quelli che hanno fatto i lavori no? Cioè Ci sono una serie di formule che si possono uh, mettere in piedi, una volta attivato il concetto che eh, si possono coprire. Oh, Dall'altra parte, eh, pensiamo a un'altra storia, cioè pensiamo, non so, a Pompei, a, dato che erano successi dei disastri paurosi, è stato fatto un investimento di alcune decine di milioni. Se invece quei quelle decine di milioni fossero state diffuse su tutta la zona degli scavi per effettuare delle coperture, quindi non restauri, ma coperture di salvaguardia, cioè delle tettoie per evitare che l'acqua faccia crollare i muri, cioè delle cose che possono essere realizzate in maniera molto semplice, a quel punto si può anche pensare a un rimborso spese. Quindi non un salario pieno, a, te, a pieno tempo, eccetera, eccetera, ma de dei rimborsi spese. Che però per persone che eh, sono completamente prive di fonti o che eh, vagolano, o sono abituate ormai a restare a casa dei genitori, eh, possono rappresentare quel minimo di soldini in tasca per campare in maniera un po' migliore. Dall'altra parte però fanno un lavoro utile e cominciano a acquisire conoscenze... scientifiche, culturali e anche proprio tecniche in senso materiale che possono essere utili sempre io sono sempre profondamente convinto che l'immediato futuro uh, sarà sempre nel più necessario avere un secondo lavoro, cioè saper fare due cose cioè non, uh, perché è, è solo se uno riesce contemporaneamente a, a mettere in piedi delle attività Molteplici. si può essere un pochino più sicuri del, del futuro o comunque poi passare al secondo lavoro appena uno va in pensione non avendo più la pensione perché questa è la prospettiva di tutti i ragazzi ormai da qualche anno a questa parte allora questo se uno comincia cioè, a ragionare con, un po' fuori dagli schemi che ci sono ancora imposti adesso eh, potrebbe essere estremamente interessante Però veniamo un attimo ai finanziamenti, se uh, sei d'accordo, non so facciamo un'interruzione, va bene. Sì, ricordiamo il numero di telefono della radio, 06 49 17 50, e entropia massima, stiamo parlando di economia, ma eh, di un, in particolare di un progetto eh, dal basso per eh, creare occupazione e ci sentiamo tra un due o tre minuti dopo una pausa musicale. Nell'orto delle stelle sconsacrate Tontesa di parole che non sai Annacchi galeotti in riva al fiume E Dada bevi all'arperacci mia Non è peccato da magnana mela Nemmeno da temato bestemmia Chi e dice che il peccato è prenatale mi insegni pure come un da L'amore è bello quando tira il vento e nulla può soffrire fantasie L'amore è una mignotta imbalanzata e vuole che gli dici le bucie Sei talmente bella Fai la vita, se il cielo Tra l'ombra e il sole del giorno comune, ti detto andiamo bella, andiamo via. A noi ci sposerà la terra o mare? Nessuna penitenza, o Maria. Quando che mai visto da vicino M'hai detto che non sei più cosa mia Poi malagato casa con i impianti E dalla vita t'ho strappato via L'amore passa pure dal cortello E nulla posso sfrì sta frenesia L'amore è il ragazzino innamorato e vuole che gli dici una poesia era troppo bella per restare bene allora pensiamo ai finanziamenti un attimo intanto primo passaggio eh, siamo d'accordo o no che non ci saranno i grandi programmi di spesa pubblica quelli grandi cioè il raddoppio di un'autostrada no? perché sono contraddittori con la politica di bilancio che ci è stata imposta e che abbiamo accettato e viceversa sarebbe possibile che una piccola parte di ciò che è stato destinato a questo tipo di opere che molte volte sono dannose ambientalmente eccetera eccetera non sto parlando solo della TAV sto parlando in generale di tutta una serie di altre iniziative sto parlando dei parchi eolici o dei parchi fotovoltaico quelli mega no? cioè ci sono una serie di operazioni che potrebbero essere tranquillamente bloccate e viceversa potrebbero parte di questi fondi quindi anche minime parti potrebbero andare a fare questo tipo di operazione sto pensando alla campagna per la Tobin Tax cioè il rischio che sta correndo in questo momento la campagna è che è passata l'ipotesi a livello europeo per almeno 11 paesi però chiaramente tentano di eh, l'eventuale pro, proventi vengono messi a come dire rinforzare l'apparato dello Stato in tutto. Sì, anche l'Italia ha aderito con Monti, ma in realtà in modo sì, molto depotenziato, no? Per depotenziato, esempio, però no, è una parte grossa non viene ipotesi, tassata Si hanno alzato anche sì. la cifra, no? la percentuale e quindi l'ipotesi. diciamo che vogliono poi utilizzare i fondi in maniera completamente diversa comunque siamo sempre sullo zero virgola. come? siamo sempre sullo zero virgola come percentuale di... certo ma sono non so se hai visto le cifre che vengono fuori, sono alcune centinaia di miliardi di euro no? e che insomma divisi, anche divisi per tutti i paesi europei sono sempre delle cifre molto consistenti se uno pensa ai piccoli progetti che abbiamo in mente in questo momento però In ogni caso politicamente lo dovremmo chiedere perché non è accettabile che la Tobin Tax vada soltanto per la spesa pubblica. Quindi bisognerebbe fare pagare tutto, gli interessi. Bisognerebbe <ride> fare tutto un ragionamento su questo aspetto. Poi un altro ragionamento. Questo può sembrare eh, come dire molto alto, però pensiamo se 500 Comunità, cioè 500 comuni, partono ognuno con un suo progetto di questo tipo. 500 su 8.040 circa comuni, quindi non tutti, 500. Secondo me sarebbe possibile utilizzare delle linee di finanziamento dell'Unione Europea, che già oggi permettono di fare delle cose di questo genere, però a quel punto si potrebbe tranquillamente avviare una trattativa con l'Unione Europea. che di fronte a dei progetti ben fatti, sostenuti, garantiti, eccetera, eccetera, perché no? Cioè, non è così fuori del normale, perché l'Unione Europea sarebbe felicissima di trovare delle strade per ridurre il tasso di disoccupazione brutale, no? cioè quello esistente con il quale non riescono a fare nulla. Allora Quindi senza però, eh, non vorrei caricare troppo su questo discorso, il problema fondamentale sarebbe quello della messa in moto di meccanismi completamente diversi da quelli che esistono attualmente. Cioè, in sostanza, eh, bisognerebbe puntare su quello che si può chiamare lo spirito del referendum <ride> dell'acqua, e che però abbiamo visto che può essere in parte riassorbito, in parte non accettato, Quindi la cosa importante è alzare il tiro e moltiplicare le pressioni dal basso per risolvere i problemi in maniera completamente diversa da quella imposta dal sistema. Allora, quindi è un discorso da fare in maniera molto accurata. La seconda aspetto che vorrei sottolineare è l'elemento progetto, che per me è abbastanza chiaro, ma non per tutti. Pensiamo a ogni, a un comune, che, ogni comune che ha un suo piccolo piano di lavoro Eh, con le opere previste, con i costi, con eh, tutti i tempi, il numero di persone, eccetera eccetera e che la comunità nel suo complesso, cioè la popolazione del comune, la approvi e tutti si muovono tenendo conto che bisogna realizzare quel tipo di iniziative se si cominciasse ad avere ovunque, una, questa sarebbe la strada questa dei progetti articolati, fatti bene per, e con tempi realistici di attuazione quindi senza aspettare interventi pubblici, non so se questo dovrebbe essere molto chiaro, quindi dovrebbero essere delle cose che sono possibili da realizzare con le proprie forze salvo essere aiutati da eventuali interventi esterni ma questi tutti da vedere, da verificare e via a questo punto eh, enti, locali, enti locali che stanno possono destinare una quota abbastanza poco consistente delle loro risorse per favorire questo tipo di lavori e la somma di tutti questi progetti potrebbe cominciare a dar luogo a una serie di risparmi nel senso che eh, se si fanno non so, delle recinzioni delle aree dove si sa che c'è da fare degli scavi archeologici forse un'impresa che vende le reti da tutela per tutelare il territorio sarebbe forse interessata a fare uno sconto cioè È immediatamente da vedere su una scala un po' alta, perché altrimenti sono singole iniziative che però rimangono chiuse in se stesse, so, possono essere interessanti, ma non è quello che ho in mente perché il tasso di disoccupazione è tanto elevato e quindi bisogna lavorare su una scala maggiore. Mi viene in mente che questo tipo di. una proposta di questo genere può coinvolgere qualsiasi professionalità, no, cioè non credo che do, bisogna pensare, e non penso che sia la tua proposta, soltanto a lavori di bassa manovalanza o nessuna qualificazione. Anche persone molto qualificate hanno perso il loro lavoro. Che ne so, pensiamo a restauratori. pensiamo anche a degli amministrativi che, che non, non lavorano più e che, che hanno magari una competenza invece che ne so digitalizzazione di tutta una serie di documenti cartacei così ecco anche il vantaggio di una proposta di questo tipo oltre che partire dal basso Eh, sarebbe anche quella di mettere al lavoro un po' tutti quelli e quelle disponibili no? indipendentemente dalla loro esperienza o qualificazione col vantaggio che ovviamente chi è più qualificato chi ha una maggiore preparazione può eh, insegnare ai giovani eh, certo questo è un altro degli aspetti positivi L'aspetto ehm, diciamo di difficile superamento è sempre quello che se eh, delle persone hanno necessità di sopravvivenza come molti no? e da un lavoro volontario di questo tipo non solo non riceverebbero da vivere ma toglierebbero diciamo, tempo ed energia alla ricerca invece di un sia pur difficile lavoro che invece di un reddito. Allora, tanto io se tu mi permetti lo direi in una maniera un po' diversa. No? Io direi fatto salvo l'energia da destinare alla ricerca di altri eventuali lavori. L'altro tempo, cioè il resto del tempo, si impiega in questo tipo di attività. Insisto che non appena poi si superasse una certa scala e una certa dimensione del, del tipo di attività, si potrebbe cominciare a pensare a rimborsi spese, cioè una cifra di 500 euro al mese o 400 euro al mese, che da un punto di vista... che è un po' la vecchissima esperienza dei lavori socialmente utili, che è andata malissimo. Eh, però se si, Perché nessuno si è preoccupato di fare i progetti, di, far, di concentrare gli sforzi delle persone sulla, eh, sul, sul lavoro in senso stretto, fatto bene, cioè su cose realmente utili. Dopodiché è stato un finanziamento a pioggia distribuito per motivi elettorali. cioè voglio dire, non è quella la logica, quella la logica è che non deve essere accettata, non deve passare. Quindi tutto il resto cioè, può rimanere assolutamente eh, con, cioè, il tempo da dedicare, se per, deve andare, un ragazzo deve andare a fare un concorso, deve, eh, in quel periodo non lavora, cioè, non c'è niente di strano, quindi non dovrebbe essere in, in considerato in questa... Io sto parlando delle persone che, preferiscono svolgere un'attività invece di vegetare ai margini sociali cioè è un discorso molto più uh, concreto no? quindi non so se è più accettabile detto in questi termini l'altra cosa è che non c'è niente in contrasto con un'ipotesi di questo genere rispetto al piano di lavoro della cgl eh, o a eventuali lavori che vengono attribuiti nel paese vicino o nella città vicina cioè sono, queste cose sono tutti impegni dovrebbero essere degli impegni che si prendono per una settimana, per un mese per 20 giorni cioè, e se c'è un'emergenza lavoro a tempo pieno da un'altra parte quella è prioritaria non so se è abbastanza chiaro la, il tipo di ragionamento deve essere fatto accuratamente cioè non può essere una masnata di gente che si riunisce la domenica dalle 10 a mezzogiorno e poi finisce lì, cioè non è quello il tipo di logica da adottare, è un discorso, invece si devono avere una serie di profili lavorativi, anche professionali, che uno vuole svolgere per 15 giorni, poi alla fine dei 15 giorni rinnova l'impegno per altri 15 giorni. partendo però da una discussione da una proposta a livello di assemblee certo. popolari assemblee di cittadini certo. che poi l'amministrazione locale dovrebbe gestire in modo esatto. diciamo razionale esatto va bene allora facciamo io, io, ah scusa che oltre all'ente all locale ci dovrebbero essere comitati di cittadini per il progetto cioè ci dovrebbero essere anche, anche lì una parte delle sì, un controllo dal basso le certo. professionali sì. possono essere svolte dal basso senza incarichi ufficiali ma sulla sostanza bene per continuare questa discussione abbiamo ancora alcuni minuti facciamo una seconda e ultima pausa musicale vi ricordo il numero di telefono se qualcuno volesse intervenire 06 49 17 50 Bene, allora per questi ultimi minuti io adesso rapidissimamente, poi eventualmente ti do un testo da mettere sul sito se qualcuno lo chiede. Eh, non so, il primo discorso, io ne ho identificati, dico rapidamente questi settori cercando di far capire che cosa bisognerebbe fare all'interno di questi settori. Per esempio tutta la questione del risparmio energetico. quindi dalla sostituzione delle lampadine al studio di eh, sistemi di illuminazione a livello pubblico eccetera eccetera sono tutte cose che possono essere tranquillamente effettuate da una manodopera non particolarmente qualificata però sulla base di un programma eh, tecnicamente valido quindi fatto da tecnici tutte le potenzialità delle energie rinnovabili noi siamo ancora eh, in una fase in cui eh, i mega impianti sono diventati dominanti mentre i piccoli impianti quindi diciamo sotto un mega per il solare e quelli piccolissimi per, il, per la parte eolica piccoli quindi non quelli alti 130 metri eccetera eccetera eh, dovrebbero essere installati e quindi lì c'è tutto il problema di avere i tecnici per l'installazione i tecnici per la manutenzione e via dicendo. Poi eh, C'è la possibilità di eh, convertire parte degli impianti industriali. Pensiamo anche a delle imprese non, non tanto piccole, anche un po' grandine, che potrebbero decidere che un loro impianto, una, un loro capannone, viene destinato a delle attività utili per l'ambiente, ospitando delle persone che lavorano a titolo volontario o parzialmente volontario. Tutta la parte dell'espansione dell'agricoltura biologica e di tutti i sistemi di agricoltura tipo permacultura e via dicendo che sono utili in questa fase Quindi, e poi non soltanto in zona agricola ma anche in zona urbana, i famosi orti e via dicendo. Poi tutta la parte di riforestazione, cioè questo è un lavoro bisognerebbe farlo dappertutto, cioè ci, sono, ci sarebbe da lavorare per decenni. e ci sono i tecnici che sanno dove farlo eccetera eccetera cioè, quello che manca è proprio il costo vivo della manodopera per fare dei programmi o dei progetti e qui ci sarebbe da studiare bene eh, qual è il rapporto per esempio in per esempio in Friuli Venezia Giulia ci sono questi eh, centri di diciamo con urbani Che però hanno la disponibilità sono proprietari del bosco in, sulle colline o sulle montagne intorno e quindi sono delle comunità eh, praticamente autosufficienti da questo punto di vista e bisognerebbe far sorgere anche in altre comunità che non hanno questa esperienza storica perché risale alla, anche a, Ven a, Ven a Venezia del 1500 e potrebbe essere invece una, diciamo una sensibilizzazione e una maturazione della popolazione anche in zone dove non si è abituati a parlare in termini di comunità, mentre questo sarebbero tutti beni comuni, ognuno di questi settori è un bene comune che serve per la comunità nel suo complesso. Poi tutta la parte di protezione e valorizzazione delle varietà vegetali locali, l'Italia è ricchissima di questo tipo di varietà però non c'è praticamente nessuna struttura che non sia cioè c'è un paio di banche dei semi ovviamente eccetera però non c'è la per, le persone che vanno in giro a recuperare che sono tutti esempi piccoli cioè sono piccole associazioni piccole organizzazioni che sarebbero utilissimi da imitare in, praticamente su tutto il territorio nazionale poi tutta la parte di controllo sui consumi alimentari Quindi prelievi continui da fare sui mercati, sui prodotti che vanno in circolazione, eccetera, eccetera, in particolare per quelli che riguardano i bambini, perché il tasso di inquinamento da pesticidi è diventato una cosa assolutamente eh, molto molto grave, però non c'è nessuna struttura che svolga il compito della prevenzione, cioè è tutto affidato ancora alle ASL che poi non hanno le persone per andare in giro eccetera eccetera. E il sistema sostanzialmente non funziona. Non voglio dire che non esiste, qualcuno ci lavora, no? Va benissimo. Però l'importante problema è che non è capillare, non arriva da tutte le parti. Poi, eh, tutta la parte rifiuti, questo mi sembra abbastanza banale, no? Però tutto il lavoro di sensibilizzazione della popolazione alla raccolta differenziata è un lavoro che potrebbe essere svolto da persone... che lo fanno nel tempo, diciamo, libero da altri eventuali impegni o tendenza all'occupazione, diciamo, normale. Tutti eh, i terre, eh, case e abitati abbandonati, quindi l'ho già detto prima, però questo richiederebbe un sacco di persone, potrebbero nascere una serie di alberghi diffusi, di recuperi di vecchi abitati, di centri storici, eccetera, eccetera, Per in parecchie centinaia, credo che siano migliaia di, eh, enti, diciamo, di comuni semi-abbandonati. E ovviamente dando l'uso gratuito dell'abitazione che va a restaurare. Cioè, sempre, quindi nel momento in cui si, come dire, si avvia l'autocostruzione, in questo senso, nel senso del riparo, del recupero, eccetera. poi dopo si, eh, nasce una spirale tutta positiva e su cui puoi fare assolutamente di due. Ci puoi invitare gli anziani come i ragazzi che vogliono stare un mese in vacanza nella natura per non parlare degli immigrati per non parlare okay. degli immigrati eh, in molti paesi del sud sono stati una risorsa vitale no oh, c'è tutto il problema delle eh, eliminazioni dei residui dell'amianto che oggi È stato identificato, c'è la legge, c'è il consorzio, c'è la parte, eh? però il recupero è a carico della persona che ha la casa coperta ancora con l'amianto. È costoso, molto costoso, cioè al di sopra del reddito normale di una persona media o di una famiglia media e l'operazione non viene effettuata. Allora riuscire a inserire un, una componente di Eh, lavoro non, non pagato o comunque non caricato sull'operazione sull di recupero eh, potrebbe svolgere e la sensibilizzazione sui rischi eccetera eccetera sarebbe estremamente utile no? cioè sarebbe risolutivo anche di una legge che non funziona per dei motivi banali ma che non sono evidentemente superabili secondo la logica capitalistica eh, tutta la parte della Casa passiva della casa a basso consumo, eccetera, eccetera. eccetera. Lì c'è ancora da fare tutto. Cioè ci sono degli esempi, ci sono le tecnologie, ci sono gli architetti super specializzati in queste cose. Il numero delle case che si costruiscono secondo questi sistemi è bassissimo e quindi c'è da fare un sacco di poi. Un piano di riassetto idrogeologico. Non mi dilungo perché credo che gli esempi ce li abbiamo tutti presenti. Quindi però dovrebbe essere un piano locale e ogni comune dovrebbe avere un comitato di difesa del suo territorio che per prima operazione comincia il, la, la, diciamo la revisione delle opere necessarie. E qui il contributo dei geologi sarebbe fondamentale. Sì, fondamentale. Poi tutta la parte aree protette, parchi... Che sono, alcuni sono praticamente commissariati, cioè, una ci sono ogni volta che uno mette le mani dentro un settore, eh, siamo nei guai. No? Io conosco un po' la situazione della Sardegna: c'è il parco geominerario, un, un posti assolutamente splendidi, incredibili, che è praticamente più di un, quasi un terzo della Sardegna. E non fanno nulla, cioè non viene messo in modo assolutamente nulla. e ci sono strutture da recuperare, terreni da recuperare, cioè c'è una, una marea di patrimonio abbandonato che continua a deteriorarsi senza nessun intervento positivo. Poi c'è tutta la parte di sorveglianza, no? per esempio tutta la parte di sorveglianza del patrimonio archeologico e questo dovrebbe, sarebbe una cosa estremamente fondamentale e dovrebbe essere fatta dai locali Cioè, non può essere fatta da una guardia che viene da un'altra regione perché cioè, molte volte i tombaroli sono delle persone ben note in paese no? eccetera eccetera quindi anche lì bisognerebbe cominciare a cambiare completamente la, la logica no. tutti i musei locali l'altro giorno su un giornale, sul Corriere della Sera c'era un elenco dunque che 130-140 musei locali hanno una, una spesa pubblica un contributo pubblico di alcune centinaia di euro ciascuno cioè una regione completamente piena di queste realtà che a livello poi locale sono estremamente utili e estremamente importanti è praticamente abbandonata no? allora tutto questo io avrei finito poi bisognerebbe vederlo poi in dettaglio eh, tutta questa parte dovrebbe essere integrata con la formazione cioè in pratica la prima contropartita per chiunque eh, svolge lavori di questo genere anche per periodi non relativamente brevi eh, dovrebbe essere una formazione quindi avere la disponibilità di persone qualificate anche pensionati tecnici disoccupati eccetera eccetera potrebbero essere valorizzati da questo punto di vista. Quindi, come vedi, eh, cioè, cioè, è un discorso molto complesso. No? E L'unico vantaggio che io vedo, e che mi, mi, ha, mi ha spinto a parlarne questa sera, è che se questa idea venisse accolta a livello uh, politico del Movimento, Sarebbe possibile avviarla immediatamente perché non c'è bisogno di partire tutti insieme all'improvviso. Basterebbe che, però, zona per zona cominciassero a mettersi in modo delle cose. Avremmo l'appoggio di organismi già esistenti, da Legambiente al WWF, dall'ARCI, cioè ci sono già delle strutture che sono, come dire, avvezze a questo tipo di approccio peraltro però sono settoriali invece questo approccio deve essere complessivo oppure no, non è un problema di fare una campagna su un obiettivo che va benissimo ma persegue uno scopo diverso, Quello è uno scopo di sensibilizzazione politica generale mentre qui lo scopo è creazione di posti di lavoro quindi sono discorsi però ci possono essere delle collaborazioni estremamente utili sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista delle esperienze già fatte e via dicendo. E al limite, forse qualcuno delle, dei tentativi che sono stati fatti per, questa, per queste elezioni di mettere in piedi delle strutture politiche non partitiche e che mi sembra è un'esperienza che, un che si è stata tentata ma non mi sembra che abbia dato dei grossi risultati, e forse potrebbe trovare degli sbocchi su questo piano. parlando di cose tipo Alba o cose del genere cioè che avevano queste idee in embrione ma che poi sono state travolte dalla logica elettorale più che tradizionale quindi anche lì c'è tutto però questo non fa parte soltanto della sensibilità e delle singole persone poi quindi no, non è un problema da, da risvolgere a livello politico qui si tratta di rimboccarsi le maniche e cominciare a lavorare Grazie Alberto, abbiamo concluso la trasmissione di oggi con uh, appunto un approccio diverso dalle dalle precedenti, è una proposta appunto lanciata. Vedremo prossimamente se c'è Qualcuno nel movimento, se una parte del movimento almeno lavora a prendere in considerazione. Questa è Radio Onda Rossa 87,9 in FM. Vi diamo appuntamento ovviamente per Entropia Massima a lunedì prossimo. Buon proseguimento di ascolto.